Я кивнув йому і швидко вийшов. Зачиняючи двері кабінету, я побачив у їхній полірованій поверхні, як Ярош, тримаючи в одній руці дискети, другою швидко накручував телефонного диска.